На штубаків з молодших класів, які ще сміють смалити махорку на людях. Ніхто на них не звертав уваги, а люди чекали, коли нарешті налагодиться кіноапарат. І що це за фільм, змушені вони дивитися. А врешті апарат ритмічно затріскотів і квадратову білу пляму на стіні заповнили постаті совєтських командирів, які просідалися за столом, вкопаним чомусь на галявині край лісу. Вони пильно вдивлялися в хащі, потім повставали і, привітно посміхаючись та розводячи руками, немов для зустрічі дорогих гостей, закликали когось там з лісу. І почали з гущавини виходити один за одним зачухані й обшарпані партизани. Вони кидали до ніг совєтським офіцерам зброю, піднімали вгору руки і німо рушили губами, певне благали прощення, і обличчя в них були винувато усміхнені, жалюгідні ниці. Йой, та цей, он іде від стола, то ж шарабуряк з плаюце, що в стрибки пішов, запишала якась жінка і змовкла, ніби хтось її затулив в рота. Далі на екрані з'явились сільські вуйки у святкових, гейби на праздник зібралися в берег, вони пригортали до грудей Блудних синів, а ті плакали і цілували їм руки. Невтомить з крайньої колоди позривалися хлопчики, які досі потайки цмулили махорку з-під сердаків, повихоплювали автомати і випустили черги в білий квадрат екрана. Квадрат згас, двужок замовк, люди попадали на землю, стрибки кинулися втікати, їх наздоганяли кулі, а над Майданом залунав покрик. Брехня, партизани не здаються. Шкільне подвір'я миттю спорожніло, з будинку НКВД вибігли, стріляючи на ходу військові, а над лючкою якийсь поранений стрибок кричав розпачливо «Рятуйте, то Андрусяк!» І відбилося луною цього крику із-за ріки зловтішне «Пантруйтеся, пайдьошники, я Андрусяк, до ноги всіх вас перепотрошу». Із чотирма стрільцями свого рою прийшов Василю табір під завоєм, перед світанком і чекав, поки вийде із намету сотенний. притлумлював у душі тривогу перед покарою за свовільну операцію в яблунові і придумував виправдання. Чорнота не засинав цієї ночі. Ще з вечора, як тільки вчув стрілянину за лючкою, наказав покликати старшого стрільця Андрусяка. І коли виявилося, що ні його, ні чотирьох стрільців у таборі немає, а втямов, що то вони самовольно вчинили виправу до Ябланова на демонстрацію фільму, сказав же Василь учора, я б їм показав, як виходять партизани з повинною. І таки подалися до райцентру без дозволу, хай би лише повернулися живими. Сотани сам ще не знав, покарає чи винагородить сміливців. А заслуговували вони і на одне, і на друге. За самоволю суворо карав Чорнота, але чи мав право карати за хоробрість? А вже з того боку вщелине від Нижнього Березова почувся гуркіт моторів. Невосилева виправа дала сигнал більшовикам до наступу, і міркував теж, «Чернота, добре це чи погано?» А, мабуть, таки добре, бо ж мусила колись розпочатися битва, до якої він зі своєю сотнею і відділом сержанта Мірмата був давно готовий. «Чернота» вийшов з намету і побачив чотирьох стрільців, що покутом спали на траві, обнявши автомати, а обіч на пеньку сидів Василі з першого голову на руки дрімав. Сотенний діткнувся до його плеча, і схопився, мов шпарений, вистручився перед суворим командиром і прошили з шерхлими губами. Завинив, друже сотенни, але й поклали ми тих кіношників принаймні десятьох. «Що маю робити з тобою?» «З вами!» — вицидив Чорнота крізь з гірклі слова. «Розстріляти на місці? Чи вислати усіх п'ятьох під танки на передній край?» — Чуєш, як ревуть роз'юшили вишершеневе гніздо? — Відповідаєш же? — Я готовий до всього, — друже сотен не глянув Василь на черноту, і то ж примружився від задоволення оздрівшого оча хлопця від чайдушність, відданість і до того ж погано...